Hebreðabréfið 13. kabli Bróður kærleikurinn haldist Gleymið ekki gestristninni Því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þessa vita Minnist bandingjana sem væru þið sambandingjar þeirra Minnist þeirra er ítt líða þar eða þið finnið til eins og þeir Hjúskapurins ég heiðri hafður í öllum greinum og hjónasængins ég óflekkuð því að karla og frillulífismenn menn Guð dæma. Verið ekki fjög gráðug, en látið ykkur a það sem þið hafið. Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa þér hendin en ég yfirgefa þig. Því getum við örug sagt, drottin er minn hjálpari. Eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gert mér? Minnist leiðtoga ykkar sem guðs orð hafa til ykkar talað. Virðið fyrir ykkur hvernig æfið þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Jésús Kristur er í gær og í dag hinn sami og um aldir. Láttuð ekki ímiss framandi kenningar afvega leið ykkur. Látti náð guðs næra hjartað, ekki mat af ýmsu tægi. Þeir sem syntu slíku höfðu eigi happa því. Við höfum altari og þeir er tjaldbúðinni þjóna hafa ekki leiði til að neita þess sem á því er. Æðstipresturinn ber blóð dýrana inn í helgidóminn til syndafórnar en ræð þeirra eru brend fyrir utan herrbúðurnar. Þess leið Jésús fyrir utan hlýðið til þess að hann helgaði líðin með blóði sínu. Göngum því til hans út fyrir herpúðurnar og berum vannvirðu hans. Því að hér höfum við ekki borgar stendur heldur leitum við hinnar komandi. Með hjálp í skulum við því án aflátt sværa guði lofgjörðarfórn, ávöxt vara er játa nafn hans en gleymið ekki velgjörðarsemini og hjálpsemini því að slíkar fórnir eru guðið þóknanlegar. Hlýðið leiðtogum ykkar og verið þeim eftirlátt. Þeir vaka yfir sálum ykkar og eiga lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlátt til þess að þeir geti gert það með gleði, ekki andvarpandi. Það væri ykkur til ógaks. Byðið fyrir mér því að ég er þess fullfiss að ég hef góða samvisku og vil í öllum greinum breyta vel. Ég byðið ykkur enn rækilegar um að gera þetta til þess að ég verði brátt aftur sendur til ykkar. Guð fríðarins, sem leitti drottin vorn Jesú, hinn mikla hirði sauðanna upp frá döðum með blóði eilífsáttmóla, Styrki yður í öllu góðu í hlýðinni við vilja sinn. Láti hann alltaf verða í oss sem honum er þóknanlegt fyrir Jesu Krist. Honum sé dyrð um aldir alta. Amen. Ég hef rýtað ykkur fáin kvartningar orð. Ég byð ykkur sýskinn að taka þeim vel. Þið skuluð vita að okkar tímóteis hefur verið látin laus og ásamt honum en ég heimsækja ykkur komi hann bráðum. Berið kveðju öllum leiðtogum ykkar og öllum heilugum. Mennirnir frá Ítalíu senda ykkur kveðju. Náðu sé með yður öllum.